Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, Entropia Massima questa sera vi parlerà di salute sotto attacco. In particolare della sicurezza alimentare e del famigerato TTIP, cioè il trattato eh, transatlantico che si, è, eh, si sta discutendo all'inizio in gran segreto, adesso un po' meno, ma ehm, appena appena. tra Unione Europea e Stati Uniti eh, un, uh, un accordo dal significato e dalle conseguenze sicuramente epocali, eh, per alcuni si tratta di una cosa meravigliosa, per altri si tratta di una cosa terrificante e eh, cercheremo di capire insieme qualche cosa di più dal punto di vista della, uh, degli alimenti di che cosa si tratta all'interno di questo eh, accordo, di questo mega accordo che ancora non è stato fortunatamente firmato eh, c'è una campagna eh, internazionale eh, sia in Europa che negli Stati Uniti contro questo trattato a cui guarda caso è molto favorevole il primo ministro Renzi, Confindustria, tutti i poteri forti e invece sono contrari tra le, le associazioni di consumatori, ambientalisti eh, tutto lo schieramento di eh, sinistra perché eh, si eh, parla di privatizzazioni veramente in tutti i settori come anche di negazione di diritti sindacali e quant'altro vi voglio ricordare comunque all'inizio il numero di telefono della radio perché questa sera, contrariamente al solito non abbiamo potuto Eh, proporvi degli ospiti e quindi c'è più spazio per le eventuali telefonate 06 49 17 50 dunque cominciamo col eh, ricordare per eh, chi non lo sapesse mh, di eh, che cosa si tratta di questo trattato transatlantico eh, praticamente in due parole eh, la creazione della più grande eh, zona di libero scambio del mondo Eh, come eh, volumi di traffico, come ricchezza, forse non come popolazione, ma insomma stiamo parlando di 800 milioni di persone, quindi tra Stati Uniti ed Europa, quindi sicuramente una, una cosa enorme. Eh, abbiamo detto prima la massima segretezza eh, che eh, ha circondato queste trattative, a cominciare dal eh, 2013. Eh, appunto, sono iniziate mh, in, nel bel mezzo della crisi, che eh, continua a non finire, soprattutto in Europa, e eh, per eh, cercare di superarla, dicono i fautori di questo accordo. Eh, questo, potrebbe essere, questo accordo appunto potrebbe essere una eh, un'occasione un grandiosa per eh, aumentare il PIL secondo Renzi da 1 a 4 punti percentuali, un po' vago come, eh, come previsione, insomma tra, da 1 a 4 c'è una bella differenza, eh, mentre appunto mh, chi è contrario eh, ne parla come di un uh, strumento pericolosissimo. che eh, rischia di cambiare per sempre il mondo del lavoro e anche eh, le, eh, le abitudini dei consumatori e la nostra eh, sovranità eh, popolare in quanto eh, cittadini, perché appunto l'architrave di questo accordo è, anche qui con due parole, tutto il potere alle aziende e eh, questa mh, idea nasce nel 95 Ad opera di una lobby che si chiamava Transatlantic Business Dialogue, eh, poi ha cambiato nome in Transatlantic Business Council, ma eh, sempre le stesse persone si tratta. E che ehm, in seguito allo stallo dei negoziati multilaterali del WTO, World uh, Trade Organization, eh, anche grazie alle formidabili mobilitazioni mondiali in occasione dei vertici che eh, ci furono all'inizio del XXI secolo un po' eh, dappertutto nel mondo e ricordiamo anche eh, Seattle nel 99 con gli scontri di piazza e la contestazione proprio nel cuore dell'impianto Impero ebbene, siccome non si riusciva a piegare l'opposizione popolare, anche di molti stati eh, non occidentali. hanno pensato bene di accelerare, anzi di eh, cominciare questa trattativa tra i eh, due giganti del commercio mondiale, Stati Uniti ed Unione Europea. Eh, la, eh, il termine negoziato era previsto per dicembre scorso, adesso viene previsto per la fine del 2015, eh, può anche darsi che non finisca mai, nel senso che eh, sperabilmente non si arrivi a questo accordo e eh, vediamo perché. Eh, quindi, nella prima parte della trasmissione parliamo più in termini generali e poi nel, eh, secondo, nella terza parte entreremo invece nel merito di che cosa significa per gli alimenti, per l'agricoltura, per il cibo, eh, questo accordo. Eh, dunque. La eh, regolamentazione. Eh, L'obiettivo è quello di abbattere eh, non tanto i dazi quanto le regolamentazioni sul eh, commercio ma anche eh, per eh, quanto riguarda la privatizzazione e la liberalizzazione di tutti i settori economici in particolare banche, assicurazioni, commercio, telecomunicazioni, servizi postali E eh, anche eh, quelli che eh, sono servizi pubblici, a oggi comunque eh, aspe aspetti importanti dei servizi pubblici, quali la scuola, la sanità, le pensioni. Eh, contro eh, una delle norme micidiali che. vorrebbero introdurre è quello di consentire alle multinazionali di far causa eh, per eh, presunte perdite di profitti contro i, eh, gli stati eh, gli stati europei a questo punto perché eh, appunto da da una parte c'è un unico stato che sono gli Stati Uniti e dall'altra c'è l'Unione Europea con 20, 29, 29 membri eh, dunque perché questo? Per eh, fare carta straccia di tutte le, le legislazioni che, e le norme di legge che po possono tutelare o che tutelano l'ambiente o i diritti sociali, quindi una, un attacco micidiale perché non sarà un tribunale civile a decidere di questo, ma una, una congrega di avvocati scelti dai, eh, dalle grandi aziende, eh, si parla anche di, di, di sedi di giudizio formate da sole tre persone che in modo insindacabile, senza possibilità di appello, decideranno se ha ragione lo Stato o ha ragione l'impresa e quindi un arbitrio totale eh, a favore di un aziendalismo addirittura eh, deificato come eh, la eh, panacea di tutti i mali e la soluzione di tutti i problemi del mondo eh, è poi eh, sicuro che se si facesse questo accordo ci sarà un uh, ulteriore taglio dei salari perché la concorrenza verranno messi in concorrenza i eh, lavoratori tra di loro eh, e eh, le aziende potranno scegliere le legislazioni e i salari a loro più favorevoli Eh, perché la libertà di circolazione prevederà che le imprese di un paese potranno applicare nel, in un altro paese dove eh, magari hanno aperto una fabbrica i salari del proprio se sono più bassi eh, questo avviene in genere eh, mediamente per le imprese statunitensi che hanno, pagano appunto peggio i lavoratori rispetto a quello che succede in media nei paesi europei Anche i diritti sindacali non avranno, nessun, non avranno più nessun valore eh, se contrastano con le norme del libero scambio e della libera circolazione, eh, quindi i lavoratori che eh, verranno colpiti nei loro diritti sindacali, nei loro diritti di persone non potranno neanche rivolgersi alla magistratura perché questo trattato supera tutte le leggi statali, le costituzioni, i trattati internazionali precedenti. Quindi una sorta di legge divina aziendale. E qualora, eh, per esempio, un'azienda... Eh, statunitense, volesse iniziare un'attività pericolosa, considerata pericolosa in Europa, come la costruzione di una centrale nucleare o l'estrazione del gas o del petrolio di scisto, quindi col eh, famigerato il terribile, la terribile tecnica del fracking quella che distrugge le rocce provocando persino dei eh, micro terremoti a grande profondità nessun tribunale potrebbe opporsi eh, oppure eh, l'altro esempio è delle multinazionali agroalimentari che potrebbero acquistare terreni a poco prezzo dagli agricoltori locali e potrebbero impiantarvi piantagioni di organismi geneticamente modificati facendosi beffe delle attuali norme che lo vietano eh, quindi Nel il principio di precauzione, che è un po' alla base della legislazione europea, verrebbe fatto a pezzi dalla eh, libertà invece di eh, produrre e vendere tutto eh, finché non viene dimostrato con prove scientifiche inoppugnabili che eh, quello che viene venduto eh, potrebbe, anzi che fa sicuramente male. Quindi si tratterebbe di aspettare anni magari per capire se un prodotto è cancerogeno per non toccare i profitti di queste aziende. Eh, tra i rischi appunto l'ingresso di merci e alimenti di cattiva qualità eh, qui entriamo nel settore agroalimentare dove appunto i colossi d'oltreoceano eh, riescono a guadagnare molto anche perché utilizzano in gran quantità ormoni eh, e fitormoni per gli animali e per i prodotti vegetali, eh, anche qui nessuna possibilità di opporsi dal punto di vista legislativo Eh, perché ci vuole questo eh, arbitrato eh, privato eh, nominato appunto dalle eh, grandi aziende eh, quindi mh, salteranno anche regole, controlli e standard minimi per la circolazione della merce, anche norme sulle sostanze chimiche tossiche, eh, leggi sanitarie, prezzi dei farmaci, anche la libertà su internet e la privacy dei consumatori verrà attaccata perché appunto eh, la libertà La per le aziende non va bene se è gratis, eh, deve essere invece a pagamento, e uno dei loro pallini è quello di eh, diversificare il servizio internet e eh, renderlo a pagamento in varie fasce ovviamente, e poi anche per l'energia ci sarebbero delle conseguenze mh, molto pericolose per i brevetti e per i copyright E questo diciamo molto in sintesi neanche in modo completo quindi però si tratta di una di un accordo che è veramente colossale per quello che prevede sia come volumi Di, eh, di denaro che come eh, argomenti come settori che verranno coinvolti e forse il più grande accordo commerciale che si sia mai eh, preparato al mondo e, e, ripetiamo l'opposizione sta eh, crescendo eh, in, eh, in corrispondenza con eh, l'avvicinarsi del termine di queste trattative Eh, come ricordavo prima abbiamo eh, purtroppo eh, totalmente a favore il governo Renzi eh, di questo eh, trattato e quindi è un eh, nemico in più. Mm, vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50, questa è entropia massima, eh, stiamo parlando di, del ciclo salute sotto attacco, eh, il cibo e l'agroalimentare nell'accordo eh, nell TTIP. pausa musicale con i e Queen this isn't happening Dale we're not here it's just a bad dream oh I agree. passati al pezzo successivo ma eh, in realtà questo lo sentiremo dopo quello che avete sentito era nella cella della morte dei Queen un pezzo poco conosciuto eh, torniamo a parlare invece del TTIP ripetiamo che è un mega trattato tra Unione Europea e Stati Uniti in discussione eh, ormai da eh, quasi eh, due anni Eh, sembra che eh, le, due, eh, le due forze vogliano accordarsi entro eh, quest'anno. Parliamo un po' di volumi di affari, di che, quello che significa appunto eh, questo... Eh, Questi, questi due mercati che eh, già adesso sono molto eh, connessi tra di loro. Dunque il, eh, lo scambio commerciale, stiamo parlando di commercio e non di finanza che è molto di più ovviamente, tra Stati Uniti e Unione Europea è di circa 4000 miliardi di euro l'anno e questo scambio dà lavoro a circa mh, 15 milioni di persone tra quelle eh, coinvolte direttamente e indirettamente. Il 60% degli investimenti degli Stati Uniti, circa 1500 miliardi di euro, sono diretti all'Unione Europea, nell'altra direzione sono 1200 i miliardi di euro investiti eh, appunto negli Stati Uniti. In uno studio per la, realizzato dalla Commissione Europea si calcola che l'eliminazione delle barriere non tariffarie, quindi tutti i regolamenti, diversi standard, gli aiuti di Stato, eh, porterebbero un aumento dell'economia europea di 120 miliardi l'anno e di quella statunitense di 90 miliardi. Eh, ci sono invece altre eh, stime che prevedono un, una forte diminuzione eh, dell'economia europea e statunitense perché ci sono tutti gli effetti eh, negativi dovuti alla deregolamentazione e anche al calo dell'occupazione. E un esempio molto facile per capirlo è questo. In Italia eh, le, la realtà diciamo, delle aziende, soprattutto una realtà di piccole aziende, ma eh, a beneficiare invece di questo trattato Saranno soprattutto le grandi multinazionali e quelle che hanno già dimensioni tali in grado di competere a livello internazionale. Invece in Italia solo il 2% delle imprese delle aziende hanno più di 10 addetti e solo il 5% esportano. E inoltre di quelle che esportano, eh, praticamente la Più di un quinto di queste esportazioni sono dirette in Germania e in Francia, quindi non, non è mh, sicuramente la competizione globale quella che può, eh, che può favorire queste piccole aziende che però danno lavoro complessivamente a eh, qualche milione di persone, ebbene è sicuro che con questo accordo eh, migliaia e migliaia di queste piccole aziende sarebbero costrette a chiudere perché non potrebbero sostenere la concorrenza e i prezzi bassi eh, dei prodotti eh, statunitensi e eh, appunto con la fine delle regolamentazioni Eh, pensiamo per esempio alla tutela della qualità del cibo italiano, eh, mh, saremmo invasi da eh, prodotti eh, di cattiva qualità eh, che però sarebbero a prezzi molto eh, più bassi e quindi potrebbero conquistare grosse fette di mercato. Eh, la, mh, abbiamo già detto del, dell'impossibilità di opporsi a livello legale contro eh, questa, questa deregolamentazione perché non eh, potranno più decidere i tribunali, in pratica gli stati non avranno più nessun potere nei confronti delle aziende che anzi possono ottenere eh, rimborsi miliardari eh, se eh, i loro amici avvocati gli daranno ragione in una eh, eventuale contestazione. È già successo e continua a succedere. È successo, eh, per esempio, per eh, lo Stato australiano, chiamato in causa dalla, dalla Philip Morris, eh, che è un'azienda di tabacco, ma eh, qualsiasi norma. A tutela appunto dell'ambiente, della salute, dei diritti sociali, eh, potrebbe essere attaccata dalle aziende sulla base di questo principio sovranazionale e sovracostituzionale di eh, questo famigerato TTP. Vediamo un po' meglio, però, cosa significherà, cosa potrebbe significare, eh, appunto, eh, dal, nel campo dell'agroalimentare. Eh, una possibilità è quella di avere in tavola eh, polli igienizzati con il cloro oppure carne piena di antibiotici oppure gorgonzola dell'Illinois che ovviamente di gorgonzola ha soltanto il nome eh, tutto questo potrebbe eh, purtroppo diventare realtà sono passati mh, parecchi mesi Prima che si conoscessero le linee guida delle trattative sono state rese pubbliche solo a ottobre 2014, dopo molte pressioni dell'opinione pubblica di associazioni di consumatori, ambientaliste e non solo, e dopo una sentenza della Corte di Giustizia europea che richiedeva mh, un po' di trasparenza. Il TTP, abbiamo detto, riguarda tutti i prodotti, anche le sostanze chimiche che eh, si trovano nei cosmetici. Eh, la, abbiamo detto che comprende l'energia, materie prime, il commercio elettronico il, il settore finanziario, le telecomunicazioni eccetera eccetera eccetera eh, e nel settore alimentare c'è una fortissima pressione da parte delle multinazionali eh, agrarie eh, statunitensi che tra l'altro determinano il prezzo delle materie prime agricole in tutto il mondo. Se non sbaglio alla Borsa di Chicago è la più importante nello stabilire questi prezzi. Ma c'è anche una forte spinta da parte delle grandi aziende europee, per esempio nel settore delle automobili, perché eh, la differenza di standard e di regolamenti eh, impone alle ditte... Eh, europee, eh, forti costi per poter eh, esportare negli Stati Uniti, per cui devono mh, praticamente fare macchine diverse da quelle che fanno in Europa e questo ovviamente ha un costo, quindi la lobby dei costruttori di automobili invece è assolutamente favorevole e spinge per eh, questo accordo. Abbiamo eh, accennato al fatto del principio di precauzione che, verrebbe, eh, che vige in Europa e che verrebbe fatto a pezzi da questo, eh, da questo trattato, eh, in pratica in Europa se c'è il dubbio che un prodotto alimentare faccia male eh, la sua vendita viene bloccata. Negli Stati Uniti è esattamente il contrario, cioè tutto si può vendere finché qualcuno non riesce a dimostrare scientificamente con innumerevoli indagini e controlli che un prodotto è dannoso. Quindi si può immaginare eh, cosa eh, ci eh, capiterebbe. E la, mh, eh, I prodotti statunitensi sono spesso geneticamente modificati, gli ormoni vengono regolarmente usati nell'alimentazione eh, del bestiame e eh, la, la possibilità che questo, è, oltretutto l'etichettatura è assolutamente carente, non, eh, non, non viene indicato né l'origine né eh, il luogo della macellazione né eh, come eh, eh, do, dove è stato allevato appunto il eh, Il, il bovino e il suino, eh, non ci sono magari indicazioni su come cuocerlo nella scheda statunitense ma nessuna informazione eh, veramente importante per capire di che, di che si tratta. E la, <coughs> a livello di trattativa non, eh, non è reso noto l'essenziale, cioè eh, quali sono gli accordi preparatori Eh, si è detto delle direttive, per esempio la Commissione europea ha assicurato che le norme europee assolutamente non vengono di tutela dei consumatori, non vengono messe in discussione, ma queste sono parole perché non potendo leggere i trattati il dubbio viene legittimo anche perché abbiamo appena detto... Le grandi multinazionali dell'agrobusiness statunitense eh, non eh, spingerebbero tanto per questo trattato se non eh, avessero la, la speranza molto concreta invece di ottenere proprio quello che la Commissione nega. Quindi libertà assoluta di esportare eh, qualsiasi schifezza perché eh, non, non parliamo soltanto di cose tossiche eh, diciamo immediatamente ma anche di quelle che il regista statunitense Michael Moore ha eh, descritto molto bene in alcuni suoi eh, docufilm. Eh, non a caso la eh, popolazione eh, diciamo delle classi subalterne in, negli Stati Uniti eh, che appunto per ragioni di reddito deve comprare eh, cibo eh, a poco prezzo o magari andare a McDonald's è nella maggioranza ormai obesa e quindi con tutta una serie di eh, conseguenze non tanto estetiche ma proprio di salute eh, che eh, significano anche alti costi per le cure o eh, mortalità precoce. E questo eh, ovviamente dipende dalla cattiva qualità del cibo, dall'abuso di grassi molto nocivi, di zuccheri, pensiamo a tutte le bevande zuccherine che appunto non tolgono la sete ma eh, richiedono di eh, bere sempre di più, quindi di consumare sempre di più proprio perché lo zucchero eh, fa venire sempre più sete. Eh, ma queste sono cose proprio di, di, di, mh, di esperienza comune, quindi... Non è, non è il caso di, di soffermarsi più di tanto. Eh, a proposito dei vantaggi e degli svantaggi anzi eh, una università degli Stati Uniti la Tufts del Massachusetts fa previsioni opposte a quelle del nostro Matteo Renzi che prevede appunto eh, entusiastici vantaggi appoggio totale incondizionato ha dichiarato e non è un caso visto che praticamente ha fatto tutto quello che gli chiedeva Confindustria eh, per filo e per segno E dunque secondo lo studio di questa università ci sarà una perdita di 600.000 posti di lavoro, un calo del reddito pro capite. tra mh, un minimo di 165 e un massimo di 5.000 euro eh, a persona a noi eh, in tutta Europa. Anche mh, secondo il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, statunitense anche lui, l'accordo potrebbe rivelarsi molto negativo per l'Europa rischiando di approfondire la recessione abbiamo detto prima della eh, sicura chiusura di migliaia e migliaia di aziende che non potrebbero reggere la concorrenza con con i prodotti, spesso con i sottoprodotti eh, statunitensi. dunque i presunti vantaggi per i consumatori, scelta tra di maggiori scelte prodotti e servizi e prezzi più bassi sono eh, vantaggi apparenti. Eh, certo se si armonizzassero le regole verso l'alto ovvero verso la tutela dei consumatori regole uguali per tutti eh, ci sarebbe sicuramente da guadagnare ma purtroppo l'obiettivo eh, delle multinazionali è esattamente il contrario, armonizzare le regole verso il basso quindi per eh, tutelare il meno possibile i consumatori e là, un esempio per capire che cosa potrebbe significare eh, ci sono 1.328 sostanze chimiche vietate nei prodotti nei cosmetici europei mentre negli Stati Uniti sono soltanto 11 Le sostanze vietate. <coughs> con l'approvazione di questo trattato appunto questi prodotti eh, con tutto questo veleno dentro sarebbero tranquillamente vendibili e senza neanche poter essere eh, riconosciuti attraverso un'etichetta, quindi una eh, truffa eh, veramente micidiale, eh, micidiale dal punto di vista pure della salute dei eh, cittadini. per non parlare poi sulla prote della protezione dei dati e della privacy ma qui andiamo di nuovo eh, fuori dal campo dell'agricoltura dell e del cibo eh, ma eh, le regolamentazioni su questo negli Stati Uniti sono eh, veramente minime, quindi già siamo bombardati adesso eh, a questo livello eh, figuriamoci se questo trattato venisse, venisse approvato e la, mh, le norme Eh, sui, andiamo ad, andremo adesso a vedere nella seconda parte anche le mh, altre norme che dovrebbero essere abbattute, eh, norme in cui l'Europa è molto più eh, severa che eh, eh, gli Stati Uniti e eh, su questo, sull'attacco alla salute, eh, le multinazionali, eh, lo possiamo dire con sicurezza, se ne fregano altamente, eh, a loro interessa solo aumentare i profitti. Facciamo quindi un'altra pausa, eh, quello che avete cominciato a sentire erano i Doors con uh, Strange Days. entro Massima su Radio Onda 87.9 in FM, ricordiamo il telefono 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. E dunque riprendiamo la, mh, la descrizione di quello che eh, può succedere con eh, il trattato. Eh, transatlantico, eh, abbiamo detto prima del principio di precauzione che eh, esiste in Europa e non esiste invece negli Stati Uniti, e parliamo della sicurezza sulla filiera produttiva, dunque in Europa c'è un controllo dai campi alla tavola. Eh, sono necessari dei requisiti igienici da parte dei produttori, il prodotto deve essere tracciabile, cioè bisogna capire da dove eh, parte, cosa gli succede, e dove arriva, mentre il sistema statunitense verifica solo la sicurezza del prodotto finito. E eh, quindi tutto quello che è successo prima non se ne sa nulla. Eh, quindi, anche mh, la scusate, decontaminazione chimica delle carni non, eh, non, non si può conoscere. E, mh, inoltre, c'è una fiducia cieca del, del governo degli Stati Uniti, delle normative statunitensi e delle aziende che in pratica autodichiarano la sicurezza dei propri prodotti. e li trasmettono e trasmettono queste dichiarazioni all'autorità per la sicurezza alimentare la Food and Drug Administration che è un organismo federale ma appunto eh, è un organismo che non va a fare nessuna verifica su queste autodichiarazioni appunto perché il eh, credo a questo punto religioso della eh, bontà dell'azienda a priori eh, prevede appunto questa cosa che eh, per molti di noi è assurda cioè che mh, il l'azienda controlla se stessa e quindi è ovvio dovendo vendere non dirà mai che il suo prodotto ha qualche difetto o peggio qualche cosa che proprio non va e quindi è assolutamente ehm, eh, tranquilla da questo punto di vista che le autorità non ne diranno niente e questa questa procedura questa filosofia è, eh, fa parte del, di questo mega trattato internazionale eh, in Europa invece i prodotti come gli OGM vengono autorizzati solo dopo i controlli dell'autorità competente che si chiama EFSA, European Food Safety Authority e non solo, deve essere anche approvata dalla Commissione dell'Unione Europea sostanzialmente il governo dei, dei vari eh, l'insieme dei vari governi europei del Parlamento Europeo e dei singoli Paesi membri ancora la questione degli ormoni In Europa sono proibiti gli ormoni eh, come alimentazione, eh, come mm, ormoni al bestiame per farlo crescere di più perché eh, appunto eh, si eh, suppone che possano fare male alla popolazione, agli, agli umani. Negli Stati Uniti invece sono tranquillamente ammessi e quindi eh, solo chi non li adopera, se vuole, può mettere la scritta sull'etichetta. Gli antibiotici negli allevamenti degli Stati Uniti possono essere usati tranquillamente in grandi dosi per far crescere di più gli animali, mentre in Europa ci sono limiti restrittivi, possono essere usati solo per intervenire in caso di malattie. Ricordiamo cosa è successo qualche anno fa Mucca Pazza, in Europa, con Casi drammatici anche di persone morte, contaminate e milioni di capi di bestiame abbattuti appunto perché infetti. E questo, questo è sempre un rischio e quindi le normative devono essere assolutamente severe, l'Europa si è dotata di, almeno sulla carta, di normative severe. non così gli Stati Uniti ma c'è un altro problema con gli antibiotici con l'uso massiccio eh, si selezionano batteri sempre più resistenti e questo Questi batteri possono anche trasferirsi agli antibiotici usati per gli uomini che perdono così il loro effetto. Calcoliamo che 25.000 morti all'anno in Europa e 23.000 negli Stati Uniti sono legati alla resistenza dei batteri. Quindi eh, l'uso degli antibiotici massiccio liberalizzato eh, provocherebbe un'impennata di questi eh, decessi. E parliamo di uno dei casi più clamorosi. Eh, più, più un incubo che un caso il pollo eh, lavato con il cloro per eliminare i batteri negli Stati Uniti le carcasse del pollame vengono disinfettate con prodotti chimici e tra questi il cloro che come sapete non è solo corrosivo ma è proprio velenoso quindi se uno si beve il cloro muore ehm, questo, le, autorità dicono di non, le autorità europee dicono che non si tratterà su questo ma eh, il dubbio c'è e perché? perché eh, è già successo in passato che eh, per il lavaggio delle carni bovine con acido lattico Eh, si è arrivati a un'approvazione di questa tecnica da parte dell'Unione Europea nel 2012, proprio dopo una richiesta degli Stati Uniti. Quindi, se non si eh, possono leggere, e finora non si possono leggere i testi di questi accordi, non c'è assolutamente da fidarsi. Parliamo di un, altro, di un altro meraviglioso prodotto che è la carne clonata, la riproduzione animale attraverso cloni, embrioni, copie in laboratorio. Eh, non sarà un caso che i cloni hanno eh, seri problemi di salute e muoiono prima degli altri animali, diciamo che quelli che si riproducono naturalmente eh, in Europa, eh, dato che non ci sono certezze, non è ammessa la vendita di carne, di latte, di animali clonati e nemmeno dei loro discendenti, e invece negli Stati Uniti si sì. Eh, per i discendenti non c'è neanche bisogno di informazioni sull'etichetta quindi potremmo ritrovarci con carne clonata eh, senza sapere che si tratta appunto di carne clonata perché l'etichetta non richiede, eh, cioè non è richiesta l'etichettatura passiamo agli OGM, in Europa i prodotti che contengono più dello 0,9% di OGM eh, tra i più diffusi la soia e il mais, devono dichiarare la presenza in etichetta e questa fu una grossa vittoria delle organizzazioni e dei consumatori Eh, ma eh, molti degli OGM vengono anche usati nei mangimi animali e quindi eh, diciamo che schiuso sbattuto fuori dalla porta mh, purtroppo l'OGM può rientrare dalla finestra perché il controllo sui mangimi non è ancora eh, abbastanza incisivo, viceversa negli Stati Uniti non è obbligatorio dire eh, se eh, il prodotto è OGM quindi eh, sarebbe una prospettiva veramente eh, tremenda Eh, ogni prodotto in Europa prima di essere venduto deve superare dei controlli severi delle FSA. Negli Stati Uniti, invece, eh, gli OGM sono considerati equivalenti ai e non OGM, quindi nessun controllo, anche qui basta l'autodichiarazione dell'impresa. Passiamo poi a un uh, fenomeno, diciamo una realtà molto importante in Italia che sono le denominazioni di origine controllata, ebbene il DOP, IGP, il, il DOC, eh, via. non esisterebbero più perché eh, avrebbero libero accesso al mercato anche tutte le innumerevoli imitazioni di cibo italiano che altrove nel mondo dagli Stati Uniti alla Cina eh, vengono appunto prodotte in enormi quantità ovviamente essendo dei sottoprodotti eh, costano molto poco e quindi le aziende possono spacciarlo insomma, come qualcosa di autentico nei confronti dei consumatori meno attenti appunto a questo discorso della qualità eh, dei prodotti inoltre a parte i prodotti DOC, DOP e IGP c'è il problema che eh, l'abbiamo già detto eh, in generale i cibi statunitensi sono meno sani dei nostri eh, infatti eh, si vedono gli effetti sul, sui corpi della, della popolazione purtroppo in particolare troppi zuccheri, eh, troppi colori eh, artificiali, troppi grass, eh, grassi nocivi. e quindi una, una battaglia che è ancora in corso è importante che l'opinione pubblica i cittadini, gli elettori sappiano di cosa si sta parlando eh, in questo caso, forse più che in altri il titolo del, del ciclo della trasmissione è molto azzeccato veramente la salute è sotto attacco da parte di questo mega eh, trattato internazionale lo ripetiamo, il TTP Il, il trattato transatlantico sul commercio e eh, bisogna fare il possibile per eh, impedirlo. Eh, abbiamo anche ricordato che gli stati rischiano miliardi di danni eh, da dover pagare alle aziende che eh, li accuseranno di danneggiare i loro profitti e quindi il peggioramento non solo della salute ma anche delle norme, delle leggi proprio del vivere civile, oltre che di quelle eh, dei diritti lavoratori, sono, eh, sono minacciate. Che eh, si voglia continuare con la segretezza è eh, confermato dal fatto che mh, in Europa delle 560 consultazioni del Dipartimento del Commercio ben 520, cioè il 92%, sono state fatte con le aziende e di questi ben 113 con l'industria agroalimentare che è la lobby più potente di, eh, a Bruxelles. Solo 26 consultazioni, il 4% hanno avuto incontri con i rappresentanti di mh, associazioni e altri interessi pubblici e l'altro eh, 4% con singoli o istituzioni, quindi possiamo immaginare quali sono gli interessi più tutelati dai poteri europei. Con eh, questo io chiuderei la trasmissione, vi abbiamo dato eh, parecchie informazioni ma quella più importante è appunto seguire su questa radio e non solo eh, il movimento mondiale eh, o comunque internazionale, eh, parliamo di Europa e Stati Uniti in questo caso, contro il TTIP che appunto i governi degli Stati Uniti e dell'Europa vorrebbero approvare il prima possibile. Questa è entropia massima. Ovviamente da Radio Onda Rosso, 87.9 in FM, l'appuntamento è per lunedì prossimo, come sempre, alle 20.15. E